في الارنثن ذهب يشير الى ان الصواب و عليه في كل ساعه وحاصله انه يزيد بزياده الازمان لمان وارض الله قل لا بتجديد الامثال فی نظرم لانا حصول المثل بعد این اعدامی شیل آئی کونو من الزیادتی شین کما کی سواد الجسم مصلا مولانا دائیو ابل جواب دے او دارا شوئے دے در زیادت حوالی سرا دارا نقل شوئے دے چی ایمان کی زیادت رازی ده ده سمانه ایمان کی زیادت رازی ده ده سمانه ده نو ده نکل شوه وقیل سرا ده زکر کیه او دیا ورمان شارخ رد ده ده زیادت مانه ده ده ایمان لاور اوزیاد چیز تین پات شکنه نو تاسو په ایمان او دا دوام علي ایمان در ثبات ایمان او دا دوام علي الایمان در ثبات ایمان او دا دوام علي ایمان کوئی دا زیات در سره زکا چې ایمان لکونه عارضه دا ایمان لکونه عارضه دا ایمان د وجد کې دلود دي ایمان نه چے دے عارس دے نو عارس خودوات زمانی باقی پاٹڭی کی گی نکانا دے خصو زمانوں کے باقی پاٹڑیKKر آہ کی کی گی پاتجات دودول چاد سربا کی گی پاتجات دودول حال آمسال سربا کی گی پاتجات دودول حال آمسال سربا کی گی نو چے پاتجات دودول امسال بار بار میں مسم لارازہ پاتجات دودول امسال خواہ جانے کام مت <متصف> چتاجدو دم سر خو زیادت شو کنه نو دا دلام اصحابات عل ایمان دا زیادت شي دا څه شو نو الله مو مصوب قربانیت کوي قطزان رحم الله قطزان رحم ورته یل الله باندې دا زیادت نه دی چه خودی ته سره بل جما شو شو بل دا زیادت ده دا سره او شیا شریو یو رک شو بل لاګه شو بل لاګه شو بل لاګه نو زیادت سمانه زیادت خواله چې هغه مخ کې خوې کنا ول هغه مخ څه دی لکه سوال د جسم دا غورا د سوال د جسم د تا جسم د تور دی د توروالی کې مثلا دوامو شوبات ته په اعتبار تهجددل هر سره په اعتبار تهجددل نو دې م څدارې کیدایو نوبل دا غنو بل نوبل دا غدې زیادت زیادت غوغه کنا دا غول کوته نشي کنا دا غول کو کیله ویلشیل ته ثباته دوام علي ایمان دا زیادته کنه علي پریمان په هر ساعت کې حاصلدارې چې دې زیادتي کې خو په زیادت ته زمانو لمد دې د وجنته انو عارض چې دا ایمان سره اندې لیکلی لئن تصدیقاً علم ولې علم عارض زکه تصدیق علم دې ها او علم چې شهره نو دا عارض دې او باقی پاتکیګې نه مګر بتجدد ته چا سره کنه نباخی پاتیکی که مگر پتا جد دا. امثال او نو چا امثال دا له پشې کې سر راغې کنه زیادت و فيه نظر و پدې کې څه دی نظر دې اګه نظر درې چې حصول د مثل پس ته انعدام بشینا یا مثل د قیامت کې ختم شو لا یكون میادت په شیئن دې ته حسنه کما کې سواد د جسم له کپت سواد د جسم سواد د جسم دا ګور یو جسم بے طور دے او طور والے ختم شو باللاغ او ختم شو باللاغ او بلا ختم شو باللاغ اندیکی زیادہ جتا کمار آره مسله د مسئلہ دا مولونا خو اگا دا دینی جوابم شویر سو خبری دی یاد بس آتا ہے آیاو خبرہ اما تصدیق موله پردیش کلاکن خاطر دیګا نه چې لکه پریدی نه اره کیا خبره صحیح نه ده ولاله موصفه تفلک پرن خاطر ارمه څنډ دی خبره پرن خاطر کې تصدیق منطقي او ایمان یو شهري د دقیق منطقي او ایماني لورې يا شهري تاسو سمو ویل کیږي د پمختګ کې او د اسمان کی فرق دی ځکه چې تصدیق منطقي د queryset د علم علم queryset د كيف نو د مقوله د كيف نه او ایمان لغوي د مقوله د فعل نه د تسليم د په کې مقوله ده د فعل د یو مقوله د فعل ده او بل مقوله له تا ده خدای دې الله ما باندې رحم وکړي الله دې غريک رحمت کې خدای رفقبر کوله را رحمت نو وره ورې وردايه او خبره نه کوي چې تصديق منطقي او ایمان لغوي دې یو شي احلان که دیدوارا پا منسکی کسره بیر فرق دی زکا چه تصدیق منطقی کسیم دا علم دی او علم کسیم دا دا مقولی دا کیف مق... دی او خو مقوله دا عرز نو علم دا, دا تصدیق منطقی دا مقولی دا عرز ندی امانی لغوی دا مقولی دا فیل ندی ادهوی ند اده خبر ما پا حول زیگی کردی چه تصدیق منطقی ور ایمان پا منسکی سفر رک دی دایمه لوګوی نو تاسو ما ویل چې یو فرق پکې دارا چې دا مقوی یي مقولین دی بلدا بلې مقولین په شپه دغه ما تل ته راځو دا یو نقصان دی د رښتو بدی یو خبره کوي او ډېر پریشانیاں موجودې ما داون لا خبره ختم کړه دا مزې نوکتی د تصدیق شو لاندې ری خاندار شیخ دالیګل لیکنا باځې د قنداری لیکل له لن تصدیق علمون ایلمعارضه که تذیه ایلم دی ا ایلمعارض دین بیا خبره کنه دیمانه لغیکم دغه را کنه هغه کو عارض نه دی کنه خپل مقولې نه چانه دی دا عارض نه نه خو مقولې دا فعل نه مقولې نه چانه دی د کی خپل خبره حل دیده کی وي ګره لمانه عارض لیانه تصدیق علم ولای علم عرضه د تصدیق کې سم نه د علم او علم چې شریعت اگر کا عرضه خو کیف ده ا څه عرض نه ده کم دغه نه ده د کیف نه دا خبره روس سره غره امامان زما زما په خیال به محل شاندي شروع پړه واڅي دمره مې په تو کې په ټول کتاب کې د دې دغه طریقه سره چې د ایمان لغوی او تصدیقه دیو شه بولي د دې سوال نه جواب ده دا وځي چوکو چې دلته زیات را نه داجو خوران درون شودا غالبن امام الحرمین دا جواب کړل امام الحرمین ډیر مڅی کست شعرے سرپاسو فلوسو کې پیدائش شعرے وړاندې کست شفی مسلکے هغه و کې په دی ایمان باندې چې کم ثبات راشي په ایمان باندې چې کم دوا دغه شی شی شو کنه کی عادت زګه ایم آداب اراد دې شی شی اراد دې دا ایمانم نو کې ایمان اراد دې زکه ایمان ته تسریح <تصدق> د دې تسریح قسم د علم د علم اجازه ماراته نو دین شیشهره اراد دغه دو زمانی پاتیکی کینه مگر به تجدد لم سال نو دې قاعده تر راځي چې مؤمن د بیا د شمس مسلمان د بیا د شوینه دایو زیادت شو علامه افتزانی رحم الله فرمایل علامه افتزانی رحم الله فرمایل چنه دا مسله دا شېره چې دلته ش زیاتې قران غیره ځکه د مؤمن ما پرونو مو نن مم انشاء الله دا چې کم ایمان زما په سینه کې ده نو دا چې زیاتې زیاتې قران هغه کنه د ذکر زیات صحابراله زیات قران هغه دامی صلی الله علیه وسلم که ختم شته قامت خو جواب نو ته ځانګی ته ور کې چې الله باندې دې موجه مقصدن صرفدارې چې دا ایمه او دا ایمان څه چیرې او په دې معنی باندې چې شړې ډیر ټیمینو دایو زیاده دې دایو شي شېره دا طب نه چې دا دی بلک دا یو معنا دا داسې شې یو معاد ده د نرو معلیو نه په کې پر چې ډیر کوو دا یو زیادت ګلی شي د د وج و د کرام کرا ایمان هغهه ظای دیسم طلب ضایت دی یو لحظه د لحظه نو مالته کې زغول نه را ځي او زمن نهسی ش راې زغول اولتهې زغول غو وکیله ویل شیرې چې ایمان کې زیادت را ځ زیادت ته سما او شر دور دی. رقت په قلب کې پیدا شی صفائی پیدا شی خورت اللہ پیدا شی اشراق نورو شی آرانا زیا زیا رس تو نور نا زکر شو زیا دا رانائی حوالی شر دا نور نا زیا اگر که فضیلت با نور کی دی خدا زیا دا سکی زیا تای زیا قرآن دا شنگ دا پارا زیا والقمر نور قمر دا پارا نور کنا دے بل د پارا سا په قلب په ځا کې پاین نو زیاتو زیاتې کې په اعمال سره کمي کې په معاشو سره کمي کې 50 سره په معاشو سره مله نه چې په ایمان کې زیادت تر زیاتت راځي زیاتت په احتجاب د ثمارو سره ثمارای زیاتې او اشراق نن ورو سره چې ډېر اعمال کوي ای ایمان چې ډېر جاتو خان دي هغه ضروری وو چې د زګي ستیاره نه محسوس خفکان شانجی پریشانی شانی او چه ذکر در اللہ او کنو بیا سکیگی بیا خوشانی نمخصوشیگی ندغی زیادت در دغی نتازیر دی چه در اشراق و در نور و رانائی زیادت شد در دین افشی شیر تازیر روی بارت چه در سویل دی چه من نرسی دید ومن حواچا چا جهاب کړي لاله دې خبره تا چې عمل جزء د ایمان نن او قبول دې ایمان جزادت او نقصان درا ظاهر دي ولي هذا بریشيدا مثلا مخکې ما ویل چې امام راضي الله فرمایي سو کې اعمال اجزا بولی په ایمان کې لري د امام یزید و بیان کو شو اصل کې عمل جز نه بولینی بیا په چې شعرک مثلا ولي هذا دې د ما جنا ویل چې دې مساله پرارزه مساله دې کې تو عجز من الایمان دی او کنه بعض محققین او ذل الملا فرمای نه منا چې حقیقت ایمان نه لقب قبول ده زیات ده نقصان نه کوي بلکې د تفاوت راضی په اعتبار د قوت او د چا سره دتاسو سره نو واجب راغله چې تصدیق صاحب حضرت نه راک تصدیق نبی صلی الله علیه و سلم دک پشان تر تصدیق پر رسول کریم دی دې واجب نه ابراهیم ویلی السلام ویل ولیک ان یطمئن قلبي چې مطمئین شي زمز راه ګوره دای دایم علی سلام کیو زمطمین شي زماد راه نو اطمینان هم دغه قوت نه تاویر دي شیطان مننه جا تاویر دي ولې موږ دې نه جوابو کو حاصل دې جوابدار ده الله باندې قوت ازو او خاطر سکنه مانی چې ته باغ استدلال قائمه قوت ازو او خاطر سرار سکم مونکي منکرین دې زیادت او نقصان دي د کم شي چې منکرین او ثابت نه کا شکا د کم شي چې منګه سې قائل او تاغه شي ثابت سره زم منو مش پاتشا مثلا سند ولکلیت ما ان قلبی نو دیکی اطمینان قلب اطمینان قلب دا عبارت تر چانا د کیفیت ته قوت نه د کیفیت د چانا هغه قوت په کیفیت کی سيراشي مزید کی زاف پر اشردات زیاتم په مقدار د ایمان کې بلکې دا زیادت په کیفیت ته ایمان کې او کیفیت د ایمان عبارت ای تر قوت نه قوت مه به مانتا او اعظم من واجبدی کی سر ازیب و او وانا کلی یت ماهل نہ کری ا د شیخ نبرت هغه دې بیرم من اگانی کلی ا ونا کلی یت مین خلوی ودا داغه مقصد تعالی او د دا ابراهیم علی السلام ک ما تخفطر چې تمړي ځوان لیکای او یا تعالی وای خیرات دې سټشی ارمه مطمئن شو و ندی ما اگانی ک یا مانا وی یا اللہ ما په دې حوالے سلامات معلومه ده خو هیڅ په حوالے سره راټوخې چې عین الیقین میرا چې عین الہ زما ولیکلیت مینه قلب مانا داره چې الله تعالی چې زبا تا خلیل نس سما نو څه سوال کو مزه جته دا کارو کنه کدا کارو کما ته په پټولېږي چې چې زه اوس تا خلیل ما درې مړاله چې دې خپل زمان وران نو اظهار دا پا اظهار دا یا دغه کو یار زما دله وړانددي سومره د جره د هغې د ظهار دپارهوي لااکل لیت ماین نهقل وي چې مطمئن چې زماسممه طب د د ر ار معته و شي د رجې ماتهسو شي سلوره مدار را وشي او لااکل یت مع نهقل یا ی ل چې زما د خلبي مګې مطمین شي برایم سلام یو دوستو که نه نو نه معله نو واللااکیل میت معین نهقلبي. <تصفيق> و دا قلبی مرگره ایزا ما اومانی دا خواهش شکب شب تکنه دم شو تصویر به ولیکن اللی اتمین نا قلبی و چی دا قلبی مولیسه ننه دا یو صره و قلبی مولیسه چی دا قلبی مولیسه دا خبره اینجی اصلا شی و خبره دانه باقیه ها هونه بخش آخر باقیه ها بخش بل پاپیر اغداچ بازی دپلله چمان ایمان معرفت ته وي زم کوولو ه ما کراو اتفااق کل کر دی په فاد درري اوغ ماطراف ته وی مومونږ څه طراف ته وي کتاب به معرفت مې فت ل نوبوت ته صیدل کاات کړیو کم معکانو یاعرففونه همناوم لکه دی چې زمن پژندل سره دقط نه بې په پریم چې د کارانو لی عادې ت چې د وجه نه تت نه اولی ان نه میدلکو فاره بعضې کاافران خواو چاغ فژل به په اد و استکبارا قال الله تعالی الله تعالی, تعالی فرمای وجحدوا بها ذيك وجا انكار او په نبوت رسول کریمانه و عن کو سمپيک ان نفسني یقین کړه او په نبوت معنی په بهم شیشو کایته نفراقو اصلابوديره مین بیان الفرق په ما په د بیان د فرق نه په ما بین د مال او په تو احکامو د اړيدي او د تشقیق به ها د اعتقاد به حاج یو مالنه معرفتو دی یا اعتقاد له احکام به نویده ماره په تو له احکام چې او شریکه ماره پتا دا دا مؤمن نشوياله آیا تصدیق دا احکام نو دته مؤمن ویل شي دی اول تا مؤمن نشوياله او دی زم د مومن ویل شي نو دی اول تا لا مومن او دی بل تا نو دا ولی د شي نو یا فرق ظاهر ولا په کار دی وې دې کومه د صحیح دردم ایمان د اولن اوله مذکور په کلام د بعض مشایخو کده خبره لا ک تصدیق عبارت ته دررته قلنا علامه اول <سؤال> ماکه معلوم د اخبار د مخبرنه د یو امریکه ثبته او ثابتیږي په اختیار د مصدق سره د دې د وجه د سبب او کلی کی او دا غر ذول <سؤال> الشرح ته چا د ټول عبادت په خلاف ته معرفت نه زکه د حاصلی په غیر د قسم نه آفری هی مولانا دی مسئلیتا با گوره لامام و صدبم دیزه تا خبر راکایی که دیگوو چی تصدیق منطقی او ایمان لغوی دادوار یو شیده اوس سو ایم تا فرق کن ما بین دا معرفت تا احکامو کن اپا ما بین دا تصدیق و احکام کن دادی با مند فرق کو دا اول ایمان نده دا, دا دویم ایمان دی دا, دا, دا, دا دویم ایمان زکا ده چې تصدیق عبارت ده رغب تلنا درغبې هغه شدته معلوم شې د اخبار د مخبر نوم دا رغب تل قلب او د تسلیم او د منل د غیر اختیاري او دا د کسب د کاشف په نتیجه ظاهري نو وي تصدیق امر اختیاري دی او امر کسب دی اڤه خلاف ته معرفت نه چې هغه امر غیر کسبي امر غیر اختیاري دی مثلا زپ خپل اختیار باندې دا وګورم او یاد څه کېده چې ګوره ما د نو خلک کاری نو معرفت د سیدلکه په غیر دي اختیار نه یو غزاین ترایشي نو د دې څه نه ورې کې ایمانه په خلاف د نه چې تذیه ته سوی لکه ایمان ولیکي ځکه هغه د اختیار د دا لاک دامریکه پیری ثابتیږي پی اختیار د مصدق سره د دې د وجنه صاف ورکولې او دا ګرځو شیوه دار اصل <سؤال> عبادتو په خلاف المعرفه په رو المعرفتنا فان هذا معرفه ربما تلخلو دل کرتا اصلي بغیر د کسبنا کمان وقع لك ته چاچی وا کشي بصرو بصرد ده جس من په یو جسم نو حاصليږي له د معرفت د دې چې دا جدار ده یا حجر ده هذا ما ذا او بعض المحققين دا خبر اگر چې بعض محققینو ذکر کړل دا جا صدر الشريعه ته وغيرها وغيرها ډیرو علماي کرام دا خبره جه کارکنده کی تصدیق دیټوي چې تنه نسبتو کې په خپل اختیار سره د سید ال المخبره مخبرتا حتی لو وقع ذلك القلب kada فقلق کې واقع شي من غیر اختیار کا من غیر, اختیارین پا غیر دی اختیار بغیر د اختیار نارلمې کون تصدیقن دا تصدیق مې وایې وان کار معرفت څخه بعض محققین دا خبره ذکر کړل نو په مابین د تصدیق او مابین د معرفت کې فرق راغی که فرق را, را, را نه دا مشکل دا خبره څه دا دا را. و اینزا مشکلو یعنی تثدیق تا کسحو ک اختیاری وانی تا خبرgivingquin ظکر و تزدیق و اختیاری نه تصدیق سی شئر نیت وجود آ tallang تثسدیق کسی美味 ظکر د عند تثدیق و کس بص Loka او علام دا كفیات و ن因عنی افعال و اختیاری و نگلی د و افعال اختیاری نه نه گر آر آخفر خبر یقوی کسی است��면 جود دا تثاقbarه نم هو دا، افعال و اٳ و افعال اختیاری و زه کله تاسو ته څه مبدا ایلم او دایلم دایلم تصدیق ما مقولیدک ا دغه کله ته او ایلم د مقولید مقولید کیپ نه دی پای کې د اختیار د په تصدیق کې د اختیار د پردخل نشته د مقولید کیپ نشو ا د مقولید په لنا زکہ تصدیق دغه سمو د علم نه ده حداره کې پیاتن افسانیونه نه ده د پال او تیاریونه نه نه لې ځکه ان ته صورتو په نسبت به شي په ما باندې دوه شي نه کر چې مونږ ته صورت د نسبت کوه هم ما باندې دوه چې کنه ابل اثبات به نه شي چې دلته اثبات ته کوتی کو علا ثبوت هه کو ثبوت ته دې چې حاصلېږي نه نه د پارا غ او قبول دغه نسبت ته اگه معنا اندارد تصدیق و معنده چه در در حکم آده از باس و, و دی اقاع همو با لنا دهوی گورا یاد باش دی دارگه من تصورو کن یاد باش دی دارگه من گا سوکن ما در زید تصورو کن در قیام در زید اون قایمون کی منی زیرم تصورو کن ماز را قایمون میمو سوکن اگیا پید نسبت کی شکو کن بیا پی نسبت کی زماز شی کن شکو چې دا نسبت بل اسبات ته او په بسترې ابيام اقامت د برهان او د ثبوت ته دی اقامت د چاو شو د برهان او د ثبوت ته دی لک العالم او محدثن د عالم ته څور شو د محدث شو ابیا ممکن دا نسبته محدثه عالم ته تر دليله د برهان په نتیجه کې راغله چې انه متغیر او كل متغیر حادث الف العالم حادث المثال په تور باندې د خبره وشو نو اس ما ته تشریح به دی راغې کنه چې عالم حادثته ما ته سره راغې یو کې زمما فزکه پیدا شو کنه چې عالم سره حادثته زمما اختیار کې د خبره نه ده زمما په اختیار کې دا کې فیاچ زماري شینه ته راغې نو په دې کې شې اختیار داخلا البته د حقیقت کې راځینو د دې لپاره احساس وکړل البته شکرا دا کې فیاچ د دې لپاره سپاکار اسباب پکاردې رقم کې تیر چې راځي نو د دې لپاره اسباب پکاردې چې دا اخ تاسو راغلیه سبق لا غوړ تکلیف هم کړلې امنه تللې مواله د کتاب ته غوړې 100 جملې سبق ده مستحق پرېزبه کې الله تعالی او نورانيت پیدا کې پاتې کم ته پدایشي یا تاسو په اختیار کې نه دي خدای هغه اسباب شتاسو په اختیار کې ده هغه اسباب نام او تفصیل دا کوي چې دا به دی، په مباشرته اسباب او کیا اثر ته نظر کې پر پر موانع او کنه حیزه الیکہ په دې ته باید سره واکیا کیږي په ایمان او پیمان په ایمان چې خلق مکلف دی او دا به وجدارا چې د اسباب الایمان رسړي په سګریست وکان نه دا هو المراد گویا کدا مراد دې په کې درو د دې چې دا کسبي اختیاري دی ایمان ته چې خلق کسبي اختیاري وي په دې اعتبار ورتوای چې د دې اسباب اختیاري او کاتب ابن کافی کېږي مسئول او نه کافی کېږي په مسئول نه تثبیق معرفت صرف ولید معرفت کنه په غیر د دې اختیار نه نعم او لازم یی کی چې دی معرفت یقینی چې کم مختصبر اختیار, اختیار دی کی کی او هغه طریقه تثبیق وای هغه معرفت چې هغه معرفت مختصبر شی بلی اختیاره د خپل اختیار پر نتیجه کې حاصل کړي او د اختیار په نتیجه کې حاصل شون په کاردارہ کې د تسو وای ولا باس بذالیکا او په دې کې ثبات لانه وحید الفدا وقت حاصله معنا را چې تعابیر دا غیره په فارسی سره کیږي به ګرویدل په تشخیص سره او نه د ایمان او تسټیق سوا د دینه د دینه اه حصول د کافرانو معارضینو منکرین ته ممنوع او دلی دلی دلی دی ا په تقدید او حصول تکفیر د دې د دې د وجه نه بیان کېرې په لسان جبا منکرین دي او اصرار کې پاینات باندې او استکبار باندې او خدا على امر کسب مولانا ده شارح ده قبر لنبی دا خلاصه و حاصل و مقصود و ذری خالص و کوچا اقدار اوات که ده ده پرنیز باندې تصدیق خلق کو چاوی اختیاری او خلق داوی خلق دیوی داره دا دا خلق و قبرین ده تصدیق سم ده ایمن تصدیق تصدیق سم ده علم او علم ده کیفیات اختیارین ندے اقی اختیاری ندن سی شینوی اختیاری ځکه چې د د موضوع د محمول تصور سورو کور زمونږ شک په نسبت کې را شي چې دا او د کې قا انتظاد ده کوو اوکوو د کله وکو د قا دکه انتظاد سبوت تی ره دی کې زمونږ شک را شي بیا قامت تهرانوککوو زما جز هم راغه تغ کېفیت دلته ک راغې دا اوسګیر اختیاری دي د سره ته دی کې فیتته ثرولو دپاره چېکه اسباب چې راغې اختیاری دي و منهاه طره ته بهی د نګوري چې خلکو ایمال اختییاري دي خلکو ایمان ایمان ته چ خلک اختیاری وای نو پدې معنی باندې ایمان ته اختیاری وای ایمان ته چ خلک اختیاری وای نو په کوم معنی باندې ایمان ته خلک اختیاری وای نو پدې معنی باندې اختیاری وچی له اسباب شي شهري اختیاري ودی اسباب اوس معرفت معرفت کې پویړار نه البته کې وکست معرفت حاصل شیداسه معرفت چې غو مختصبي او دې په ادله او سراي په نورو اسبابو سره هغه معرفت حاصل کی نبی بیان معرفت او تصدیق <تصفح> دوار یو شعر یې ذکر دوارو د تعبیر کیږي په ګرویدان سره کیږي بیا تصدیق او معرفت یو شعر سوال هغه دوار یو شعر شو بیا نبی معرفت او ایمان نه وای ځکه یعارفونه کومایعارفونه او تصدیق ته سو ایمان نه ودي معرفت او ایمان نه او د تصدیق ته بیا ایمان وای د زموږ علما کرام بیا جواب ورکړي دا او جوابدار ده جواب کړل اول دا چې کوم معرفت یم چې مراد دې تیرې تصدیق سره نه دا معرفت به تا حاصل نه ده دا معرفت و څه نه ده زمونږ کریم ماده دې مونږه انکار کو دا چې معرفت کا اقرار ته حاصلې او کچا تا کافران تو شي شي حاصل شي نو هغه ته به خلق کفار وې او هغه ته بیا خلق کافران وې نو هغه دې وجنو ته کافران وې یا خلک کی پرائمانی علامات سے انکار موجود جب جب وے نیمانہ او یانی صرف طور بارے استکبار کے یا نور داش خبریٹی چاہے علامات سے انکار علامات سے تسدیق نو تو جنہ ہت بیا خل کو ایک چیز شریک کا براندی خب معذ است تو وجرا علامہ موسودای اقبال رائے دان خطرے والا کی پریزہ خبرہ ف حقیقت داس نے یہ تصدیق منطقی غزان ل شیر اگر د خبر ہے سریلا چاہے بی اختیار ہم شو بی ایو ایمانی لغوی دے چی ایمان د کم تصدیق نتابیر دی نوائی که به اختیار خاما خای آنا مقولی دا فیل ندے او تصدیق منطقی د مقولی دا کیف ندے واللہ وعالا قصر